Második fejezet. Ki az a radnai? Radnai, mint arról már szó volt, nagyon fiatalon került, sokat próbált bűnözők közé. De egy véletlen folytán hamar tisztelni kezdték még azok a romák is, akik általában kiközösíteni próbálják a fehéreket. Volt egy törzs zászlós. Jáver volt a beceneve, aki valamiért rám szállt. A reggeli sorakozónál, pár nappal a befogadásom után elővöltötte magát, hogy Radnai, lépjen ki. Kiléptem. Azt mondja a ott mindenki előtt. Jó, figyeljék meg ezt az embert, rendkívül veszélyes. Nincs az a műszaki zár, ne tudna átmenni. Kényekedve szerint kibe a határon. Ezzel le akart járatni. De helyette olyan nimbusz csinált nekem, hogy onnantól kezdve mindenki fölnézett rám. Radnai igazán akkor került kivételezett helyzetbe, amikor fölfigyelt rá egy százados, rendfokozatú nevelőtiszt. Radnai László 1955. szeptember 4-én született Debrecenben. Édesapja katonatiszt volt, és ahogy a honvédségnél szokásos, több helyen is szolgált, így került a cívis városba, és ott ismerkedett meg a későbbi feleségével. Radnai apja anyai ágon német származású, édesanyját Gróbel franciskának hívták. Édesapjának a sorsát a család határozta meg, de ő erről egészen a haláláig nem nagyon beszélt. Az apja erdészmérnök volt, aki fiatalon elhunyt felesége hiányát nem tudta elviselni, és öngyilkos lett. Mondhatjuk, hogy Radnai László felmenői legalábbis apai ágon nagypolgárnak számítottak, hiszen a déd nagyapa nőgyógyász orvos volt, aki Óbudán, a Szammarkó utcában egy bérházat hagyott volna a leszármazottaira, ha a történelem nem szól közbe, és nem veszi el az állam. Édesapám lehetett úgy négy-öt éves, amikor a szülei meghaltak. Pár évig magához vette a nőgyógyász nagypapa. Elvégezte az általános iskolát, aztán beiratták a harmadik kerületi Árpád gimnáziumba. A nagypapa új felesége intézte el, hogy állami nevelőintézetbe kerüljön, így aztán onnan járt a gimnáziumba. Nem szívesen beszélt ezekről az évekről, de szerintem a nevelőintézet keményítette meg. Közben a szülidőket gárdonyban töltötte nevelőszülőknél. Lehet, hogy a nagypapának lelkiismeretfordulása volt, ezért bízta az unokáját a sváb családra, akik nem csak az apámod, de később engem is szeretettel halmoztak el. Én is gárdonyban töltöttem a vakációt. Pecáztunk, fülöttünk. Józsefin néni, akit boldogan elfogadtam nagyanyámnak, jókat főzött sütött. Hat-hét évesen eljártam ministrálni a templomba. Ennek az apám nem örült, pedig gyerekkorában ő is ministrált. Édesanyám egy Balmazújvárosi egyszerű parasz családból származik. Ő Debrecenben egy kis házban nőtt fel, hárman voltak lánytestvérek. A nagyapám a református kollégiumban volt gondnok, a nagymamák háztartásbeliek voltak. Jó és szép emlékeim vannak a debreceni nagyszülőkről. Sokat kártyáztunk, beszélgettünk, a nagyapám elmesélte, hogyan úszta meg a második világháborút, hogyan bújt el új városban. Katonaszökevény volt, de olyan rafkós kis parasztemberként egy ismerősével még azt is elintézte, hogy pártag legyen és veterán kommunista. Visszatérve Radnai László apjához, a gimnáziumban leérettségizett. Elvégezte a tanárképző főiskolát, közben tanulás mellett betanított esztergályosként dolgozott csepelen. Már mondtam, hogy az apám nem szívesen beszélt a gyerekkoráról, a múltjáról. Szerintem nem tudta megbocsátani a nagyapjának, hogy ellökte magától. Jellemző, hogy Óbudán a Szammarkó utcában a nagyapja után egy házat örökölt, de lemondott az örökségről. Pedig lehettek ott komoly értékek, hiszen a nagyapjának az apja is orvos volt. Lehet, hogy nem csak a harag dolgozott benne, hanem talán a politikai meggyőződés is, mert Cseperről aféle munkáskáderként került a honvédséghez. Időközben megszerezte a második diplomáját is, azt hiszem pszichológia szakon. Rögtön hadnagyként vagy főhadnagyként kezdte a katonai pályafutását. Katonai tanulmányokat nem folytatott, gondolom erre nem is volt szükség, mert politikai tiszt lett. Ehhez a beosztáshoz elég volt a marxista-leninista egyetem. Az apám nem volt karrierista, én meggyőződéses kommunistának tartom. Mondok egy példát. Amikor ő már alezredes vagy ezredes volt, vonattal utaztunk a honvéd üdülőbe. Hiába könyörgött neki az anyám, hogy menjünk a szolgálati kocsival. Puri volt. Radnai Lászlónak volt egy bátyja, aki két évvel idősebb nála, és ahogy az alvilágban fogalmaznak, ő privát, gépészmérnök, és egészen más életet élt, illetve él, mint a két évvel fiatalabb öccse. Ha Radnai korán árvaságra jutott édesapjának nehéz volt a gyerekkora, akkor Radnai László esetében fogalmazhatunk úgy, hogy az övése volt egyszerű. A bátyám volt édesanyám kedvence. Én tulajdonképpen a ratkó korszak gyereke vagyok. A nagynéném szerint engem nem is nagyon akartak, és ezt az anyám éreztette is velem. Apámmal jó volt a viszonyunk, de azért ő is elégedetlen volt, mert nem folytattam a családi örökséget. Se katona, se orvos nem akartam lenni. Az előbb említettem, hogy volt ugyan az apámnak szolgálati kocsia, de mi vonattal mentünk nyaralni. Az apám már ezredes volt, a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott. Mindig egy járt, abban villamosozott, metrózott. Engem nem érdekelt, mit csinál, inkább az anyámat bosszantotta. Ő szeretett volna rájátszani arra, hogy a férje ezredes. Na még valamint az apámról, példa a fanatizmusára. Szemölcs nőtt a kezén, de nem ment a Honvéd kórházba. A fürdőszobában megreszelte egy kis kanalat, kiégette, aztán kivágta a szemölcsöt. A Ratkó korszak névadója Ratkó Anna, előbb népjóléti, majd egészségügyi minisztere volt Rákosinak. Az ő nevéhez fűződik az 1950 és 56 közötti tilalom és a gyermektelenségi adó. Az ebben a fél évtizedben született generációt Ratkó gyerekeknek hívják. Az, hogy a természetes szaporodás üteme ezekben az években jelentősen nőtt, néhány évvel a háború után egyértelműen pozitív fejlemény volt – Viszont a jogellenesen végzett abortuszok, illetve a tragikus eredménnyel járó magzat elhajtások komoly társadalmi feszültséget keltettek. Anyám 1930-ban, apám 31-ben született. Nagyon fiatalon haltak meg. Apám 65, édesanyám 67 éves volt. Visszatérve a gyerekkoromhoz, az apám a Honvédelmi Minisztériumban, akkor így mondták, osztályvezető volt. Az anyám az állami biztosítónál volt kirendeltségvezető a Dohány utcában. Mind a kette jól kerestek, de miközben nem nélkülöztünk semmiben, nem szórták a pénzt. Rengeteget olvastak, rendszeresen jártunk színházba, operába, ami persze nekem olyan nagyon nem tetszett. Érdekes, hogy apám fiatal korában birkózott, motorozott, de nem szerette a sportot. Autót csak 1974-ben vettek a szüleim, az anyám szerezte meg a jogosítványt. Apám nem volt hajlandó autót vezetni, mert egy barátja saját hibájából szenvedett balesetet és kettét tört a karrierje. Az autó jól jött, mert Aligán volt telkünk egy kis faházzal. A 70-es évek végén, 80-as évek elején menő dolog volt lejárni a klub Aligába. Őr állt a kapuban, kiváltságos dolog volt a párt üdülőben presszózni, vásárolni. Mindenféle nyugati terméket lehetett ott kapni, nevetségesen alacsonyáron. áron. Nekünk persze csak a nagy aligába volt bejárásunk, a kádárféle rész le volt választva, oda csak a központi bizottság tagjai tehették be a lábukat. Na az anyámnak alig a nagyon bejött, szeretett büszke lenni az apámra. És imponált neki az is, hogy nem csak a katonatisztek, de mások is értékelték apám műveltségét, intelligenciáját. Esténként a tűz mellett nagyon jól lehetett beszélgetni. Radnai László gyerekkorában rengeteget olvasott. Elsősorban az apja által preferált kommunista szerzőktől, Berkesi-től, Szilvásitól. Ugyanakkor szerinte fontos megjegyezni, hogy nagy benyomást tett rá az oroszlánkőkök Örvény a második világháborúról szóló amerikai regény később a büntetés végrehajtás különböző intézményeiben komoly gondot okozott, hogy új olvasnivalót találjon magának. Közgazdasági szakközépiskolába járt, ami abból a szempontból is jó volt, hogy a kevés fiút elkényeztették a diáklányok. 63. életévét betöltve Radnai azt mondja, hogy volt egy nagy törés, amit általános iskolásként élt meg. Azzal kezdődött, hogy Angyalföldről a Telman utcából elköltöztek Budára az Alkotás utcába, Ahonnan a négyes busszal járt vissza a régi iskolájába. Egyszer apám elém jött a suliba. Állunk a busz megállóban, és mondja, hogy jól nézzem meg az iskolát, mert utoljára látom. Hogy úgy mondjam, ez az a katonai vonal. Bennem az iskolaváltás nagy törést okozott, mert a németföldi úti általános iskolába többségében régi polgári családok gyerekei jártak. Mit mondjak, nem sokban hasonlítottak az angyalföldi barátaimra. Később aztán már tudatosult bennem, hogy nyilván a szülők is megtudták, hogy az apám politikai tiszt, és valószínűleg ez is befolyásolta a megítélésemet. Ami a magatartásomat illeti, nem voltam verekedő salkat, viszont egy kicsit irányító szerepet töltöttem be a barátok között. Radnai a közgazdasági technikumban négyesre érettségizett. Az apja szerette volna, hogy valamilyen komoly diplomát szerezzen, de ő felsőfokú ügyvitellel, szervezéssel, raktározással kapcsolatos tanfolyamra iratkozott be, aztán olyas valami történt, ami máig meghatározza az életét. Az alkotás utcából és környékéről voltak a barátaim. Az egyik sráccal kitaláltuk, hogy diszidálunk. Engem egyrészt a kíváncsiság hajtott, másrészt az igazságérzetem vezérelt. A technikumban már voltak vitáim a politikai gazdaságtan tanító oktatóval. Ha valami nem tetszett, vagy valamit nem értettem, azt szóvá tettem. Abban az időben állandóan balhé volt a hosszú haj miatt. Otthon elfből nem adtak pénzt a farmerre, így aztán elmentem lapátolni. A keresettel meg mehettem az ecserére. 1974-ben 700 forint volt egy farmer, ami abban az időben nagyon nagy pénz volt. Összefoglalva, Eldöntöttem, hogy diszidálok a jobb és lazább élet reményében. Ki akartam szakadni a környezetemből, az országból. Így aztán a haverommal elhatároztuk, hogy már pedig Svédországba megyünk. Beadtuk az útlevél kérelmet Jugoszláviába. Az volt a terv, hogy onnan átszökünk Olaszországba. Abban az időben a katona köteles korú fiúknak a hat kiegészítő parancsnokságtól kellett engedét kérni, és meg is kaptam. Tulajdonképpen csak egy külön pecsétre volt szükségem, mert az útlevelem érvényes volt Lengyelországba, Bulgáriába, Romániába és az NDK-ba, de Jugoszláviába külön pecsét kellett. Az még nem lett volna baj, hogy az iskolától is engedét kellett kérni, a gond az volt, hogy a tanárnő nem figyelt, és beírta, hogy a nyári szünetben engedélyezi a külföldre való kiutazást, csak hogy mi a téli szünetben akartunk menni. Így aztán én nem kaptam meg az engedét, a haveron viszont igen. El is jutott Jugoszlávián és Olaszországon keresztül Svédországba. Ettől annyira besokaltam, hogy a következő nyáron egy másik barátommal kitaláltuk, hogy Bulgárián keresztül átszökünk Jugoszláviába, aztán Goricsánál átmegyünk Olaszországba. Én a bátyám útlevelével mentem, a haverom meg a sajátjával. Stoppoltunk, aztán gyalogoltunk. És 15-20 kilométerrel a bolgár-jugoszláv határ előtt elkaptak minket a határőrök. Bevágtak minket a fogdába, mit mondjak szörnyű élmény volt. Egy egy húszszor egy hatvanas földes helyiség, pokrótszal, fatányérrel, fakanállal, kapaszkodós vécével. Két napig ott dekkoltunk, aztán lenyomtam azt a szöveget, amit eleve elterveztünk, miszerint az édesapám katonatiszt, csak nem gondolják rólunk, hogy valami rosszban törjük a fejünket. Egyszerűen elfogyott a pénzünk, azért gyalogoltunk az út szélén. Fölvittek minket Szofiába, jött a magyar konzulátusról egy ember, kaptunk fejenként húsz-húsz levát, és mondták, hogy menjünk haza. Érdekes, hogy még az apámat se értesítették. Aztán két év múlva egy ismerősömet elvittem kocsival a német konzulátushoz. Az apám már aznap este félre hívott, hogy Laci, szeretnék veled komolyan beszélni. Ki volt az a nő, akivel a német konzulátusra mentél? Mondtam, hogy a barátom még örököltek Németországból, ezért szívességből vittem be a barátom nővérét a konzulátusra. Ez miért baj? Na, akkor az apám megnyugodott. Radnai apja, amint arról már szó volt, meggyőződéses kommunistának tartotta magát. A fiát viszont nem vették fel a kizbe, ahogy ő fogalmaz, a reakciós dumája miatt. 1974-ben bajba került. Március 15-én ott volt a múzeum kertben, amikor fiatalok, többségükben egyetemisták, spontán gyülekeztek, és ez nagyon nem tetszett a rendőrségnek. Rodnai barátja 30 napot ült Vácon, őt az apja kimosta. Aztán volt, amit már az apja sem tudott elsikálni. Már említettem, hogy volt útlevelünk, ami a szocialista országokba volt érvényes. Ebbe kellett volna a Jugoszláviába érvényes ablak, amit hivatalosan nem kaphattam meg. A barátomnak volt egy ismerőse, vésnök. Vele csináltattunk bélyegzőket. Megjegyzem, Románián keresztül akkor már kétszer átszögtünk Jugoszláviába, és onnan át is jutottunk Olaszországba. Farmereket hoztunk be, hogy legyen pénzünk, amikor már végleg nyugaton maradunk, hogy ne kelljen lágerben dekolnunk. Ez úgy működött, hogy autóstoppal mentünk Romániába. Kempingben aludtunk, aztán a jugoszláv-olasz határnál a goricsai vasútállomás környékén átballadtunk Olaszországba. 200 métert se gyalogoltunk a sinek mellett, és átugrottunk egy kis kerítést. Ennyi volt az egész. A jugoszlávok leszarták, nem érdekelte őket. Volt egy haverom, akire egy határőr rá kiabált. A hője meg visszament. Jól ki is röhögtük, mert tudtuk, hogy úgy sem lőnek ránk. Szóval a farmert csempésztünk, de azért valutáztunk is. Jól ment az üzlet, fejenként behoztunk húsz farmert. Nekünk egy darab száz forintba került, tovább passzoltuk három száz forintért. Radnai kockáztatott és vesztett. Amikor a barátjával eldöntötték, hogy Olaszországból már nem jönnek vissza, a megtakarított pénzüket odaadták egy barátjuknak azzal, hogy zágrábban találkoznak. A terv az volt, hogy majd Romániában ütik be az útlevélbe a Jugoszláviába érvényes pecsétet, nem akarták megkockáztatni, hogy a magyar határőrök kiszúrják a hamisított bélyegzőt. Valószínű, hogy valaki feldobott minket. Szerintem az ágrábi srác volt az. Soha nem felejtem el, hogy tél volt. A fa levettem a két vékony gumilapot, bevartam az irhakabát bélése és a bőr közé. Úgy emlékszem, szólnak után jött be a Vámosa fülkébe, körülnézett, leemelte a kabátomat, és kivette a bélésből a gumi bélyegzőt. Volt velünk egy lány is, aki otthonról autónyereménybetét könyveket hozott magával. Nem akartuk, hogy baja legyen, ezért elvállaltuk, hogy mi emeltük el. Így utólag már azt mondom, hogy ez nagy hülyeség volt, mert a határ ügyet általában 8 hónappal meg lehetett úszni. De a bíró ehhez még hozzávette a lopást, és azt a baromságot, hogy a dátumnak politikai súlya van, mert hogy az 56-os ellenforradalom 20. évfordulóján, október 23-án akartunk lelépni. Őszintén szólva volt más saram is. Már említettem, hogy 74-ben igazoltattak és felírtak a múzeumkertben, amikor egy csomó fiatal tüntetett. Aznap este a várban fákjás felvonulás volt, meg orosz zászló égetése. Az apám kimosott a balhéból, de a múzeum kerti igazoltatásnak azért maradt nyoma. Azután, hogy 1976. október 23-án házár radnait elfogták, Budapesten első fokon három év és tíz hónap börtönre ítélték. Az akkor érvényes sok szerint lehetőség volt arra, hogy a nem jogerősen elítélt fogvatartottakat összezárják a jogerősen elítélt bűnözőkkel. Így került radnai, Sándor házára. A politikai foglyok között voltak tanult, iskolázott emberek, de a köztörvényesek között nem nagyon. A 70-es években még nyilván nem voltak számítógépek, gyorsan kiderült, hogy az egész börtönben egyedül én tudok gépelni. A közgazdasági technikumban kötelező tantárgy volt a gépírás, nekem az még vakon is ment. Hála az érettségének meg a gépírásnak, voltam Sándorházán általános iskolai tanár, meg írnok a nevelőtiszt mellett, nem túlzok, de rengeteg információhoz hozzájutottam. Az adminisztráció mellett még az elítéltek jellemzését is nekem kellett legépelni. Radnai pályafutása szempontjából fontos momentum, hogy Sándorházán ismerkedik meg Drobilics Gáborral, és akkor kezdődik 40 évig tartó barátságuk. Radnai akkor 21, Drobilics 23 éves. Egy civil talán nem egészen érti, miféle különleges kapcsolat jöhet létre két férfi, fiatalember között, akiket a véletlen folytán összebilincselve szállítanak Budapestre a másodfokú tárgyalásra Sándorházáról. Radnai a beszélgetésünk során többször is említette, hogy ahogyan korábban is néhányszor joggal haragodott Gáborra, de éppen a különös sorsszerű találkozás miatt soha nem tudott rá igazán haragudni. Mindig okot keresett arra, hogy megbocsásson, mentséget találjon neki. A két ember barátságának van még egy, a börtönökben nem szokatlan oka. Hogy a többségükben cigány elítéltek között, gyorsan egymásra találta két érettségizett ember. Jókat tudtak beszélgetni, voltak közös témák. Abban az időben az érettségének volt rangja. Gabi nem csak tárgyi tudással rendelkezett, de olvasott is, és az is fontos volt, hogy jó képű volt, sportos. Birkózott valamikor, de azzal soha nem élt vissza. Moson Magyarúvár mellett bezenyén nevelkedett, 16 évesen felkerült Budapestre iskolába, kollégiumba. Elkezdett sportolni, birkózni. És bár annak idején a testépítésnek még nem volt kultusza, az edzőteremben aféle vidéki kisgyerekként belekerült egy olyan körbe, amely aztán a bűnözés felé vette az irányt. A főnök Ladányi Attila volt, becenevén Maki. Tíz vagy tizenöt évvel volt idősebb, mint Gabi, aki felnézett rá. Nem túlzog, de ez a Ladányi megszállott volt. A lőrinc étteremben volt portás, hajnalban aludt egy-két órát, aztán elment szenet hordani, délután meg elment betörni. Na ennek a ladányi atillának lett Gábor a bűntársa. Annak idején a kékfényes szabó László bő terjedelemben foglalkozott velük. A 70-es években nem voltak hitelkártyák, nem voltak pénzautomaták. Az állami vállalatoknál, meg a TS-eknél az volt a gyakorlat, hogy kihozták a bankból a pénzt, borítékolták, aztán másnap kiadták a fizetést. Ladányék Magyarországon először csináltak egy nagy betörés sorozatot. A lényeg, hogy az irodákból vagy éppen a benzinkutakról elvitték a páncélszekrényt, méghozzá egy diplomata rendszámú kocsival, amit nem nagyon igazoltattak a rendőrök. Aztán egy benzinkútnál felírták a rendszámot, így buktak le. Visszatérve a betörés sorozathoz, jó nagy kirakat ügyet kreáltak. Gabi tíz évet kapott. Annyit azért még megjegyeznék, hogy Gabi akkortájt még gyerek volt. Ladányi belevitte a jólétbe. Nyilván imponált neki a szórakozása, jó, kocsik meg persze a nők. Radnai Sándorháza előtt két hetet volt rendőrségi fogdán. Az első 72 óra nehéz. Én szerencsés alkat vagyok, mert az agyamat elég gyorsan át tudom állítani. Abban az időben a Markóban nem voltak elkerített vécék. A cellában hat ember előtt kellett megoldani. Az elején ez borzasztóan nehéz, de aztán az ember alkalmazkodik a körülményekhez. Az utóbbi időben sokat voltam bekamerázott zárkában, és hát elég nehéz úgy elvégezni a dolgát az embernek, ha szemmel tartják. De én szégyelljem magam. Szégyelje magát az, aki nézi. Sándor háza egy új börtön volt, az elítéltek a városi vasműhöz tartozó két csarnokban dolgoztak. Mind a kettőben acélszerkezetet gyártottak, az egyikben az autópályáknál használatos korlátot, a másikban fémtető szerkezeteket. A fő tevékenység a hegesztés és a festés volt. A Sándor házi börtön egy akkortájt modernnek számító szociálépület épület volt. Kifejezetten kultúrált, nagy húsz fős zárkákkal, a szegedi csillag elbújhatott mögötte. Az azért még ma is kuriózumnak számít, hogy az elítéltek külön étteremben, porcelántányérban kapták az valót. Az már más dolog, hogy milyen volt a kajának a minősége, de abban az időben nem éheztünk. Radnai, mint arról már szó volt, nagyon fiatalon került sokat próbált bűnözők közé, de egy véletlen folytán hamar tisztelni kezdték még azok a romák is, akik általában kiközösíteni próbálják a fehéreket. Volt egy törzászlós. Javer volt a beceneve, aki valamiért rám szállt. A reggeli sorakozónál, pár nappal a befogadásom után elővöltötte magát, hogy Radnai, lépjen ki! Kiléptem. Azt mondja a Smasser ott mindenki előtt. Jó, figyeljék meg ezt az embert, rendkívül veszélyes. Nincs az a műszaki zár, amin ne tudna átmenni. Kényekedve szerint kibe járkál a határon. Ezzel le akart járatni de helyette olyan nimbusz csinált nekem, hogy onnantól kezdve mindenki fölnézett rám. Rodnai igazán akkor került kivételezett helyzetbe, amikor fölfigyelt rá egy százados rendfokozatú nevelőtiszt. Szólt nekem, hogy látja tudok gépelni, nem mennék-e át hozzá nevelőírnoknak. Egy nevelőírnok abban az időben kiskirály volt a börtönben. A nevelő bejött az irodába kávézni, aztán elment récselni ide-oda. Az írnok osztotta ki az elítélteknek a leveleket, de ő írta és továbbította a hivatalos iratokat is. Az igazán komoly hatalmat azonban az jelentette, hogy az írnok írta a jelentéseket. Gabinak volt egy fegyelmi, amit még az előzetesből hozott. Az tudni kell, ha valakinek fegyelméje volt, az nem kapta meg a kedvezményeket. Én átírtam az anyagát, eltöröltem a fegyelmiket és dicséreteket írtam be. Amikor a nevelőtiszt elé odaraktam egy stóc papírt, vakon aláírtam mindegyiket. Nagyon sok mindent el tudtam intézni. Elkentem a fegyelmiket, de ha akartam, jutalonbeszélőt adtam bárkinek. Abban az időben a börtönben majdnem mindent a rabok csináltak. Azt kell, hogy mondjam, jobban működött a börtön. Nagyobb rend volt, mint most. Radnai aranyélete akkor ért véget, amikor új tiszt érkezett, aki enyhén szólva nem volt szimpatikus radnainak, de az ellenszenv kölcsönös volt. Az irodából kikértem magam a lemezüzembe. Senki nem értette, hogy egy ilyen jó állást miért hagyok ott. A karrierem úgy kezdődött a lemezüzemben, hogy reggel a kivonulásnál mondják, hogy radnai, bent marad, fegyelmi tárgyalás. Nem is tudtam, hogy folyamatban van a fegyelmim. A parancsnok elé állítottak. Azt mondja Ambrus lezredes, hogy Radnai, magának szökési szándéka van, húsz nap szigorított fogda. Szerintem meglepte őket, hogy otthagytam az irodát, és azon spekuláltak, hogy talán szökni akarok. Rám szálltak, és apránként hat-hét fegyelmivel összejött száz-húsz nap fogda. Ez jelenthetett húsz nap szigorított fogdát, vagy tíz nap sötét zárkát. Olyan dolgokért adtak fegyelmit, ami ma már a börtönben is csak röhögnek. Annak idején nem lehetett benn se újság, se fotó, se semmi. Levelet is csak egyszer írhattunk egy hónapban. Hivatalosan csak a sakk meg a dominó volt engedélyezve. Ha találtak nálad egy fürdőruhás nőről képet, vagy egy pakli kártyát már mehettél is a fogdába. Mondanom se kell, hogy nem volt tévé, nem volt rádió. Más világ volt annak idején. Ha kaptam húsz nap szigorítottat, az azt jelentette, hogy az egyik nap kaptunk enni, a másik nap csak vizet, és reggel délben este egy-egy fél szelet kenyeret, és ez így ment húsz napig. A sötét cella az olyan volt, amilyen a nevében van. Cella ablak nélkül, egy ágyal, amit reggel négykor az ébresztőnél fölhajtottak a falra, és este kilenckor hajtották le. A sötét zárkában természetesen kőből volt a vécé, és nem fajansból. Ha már a börtönviszonyoknál tartunk, a múlt rendszernek az az előnye megvolt, hogy az elmaradott állapotok ellenére is mindenütt tisztaság volt. A zárkában, körletben állandó volt a takarítás. A smaszer végighúzta az ujját az ablakpárkányon, mert még ott sem lehetett por. Most? Ma egy őnek nincs szava, pedig komoly szakmáról van szó, amit csak hosszabb tanuló idő után lehet elsajátítani. Mi van a mai magyar börtönökben? Örült adminisztráció és anárhia. Radnait annak ellenére, hogy első büntényes volt, kizárták a kedvezményből, tehát jó magaviselet esetén is le kellett volna ülnie a három év tíz hónapot. Változott azonban a jogszabály, és 1979. június 1-től mindenkinek alanyi joga járt a kedvezmény. Radnai azonnal szabadult. Azt hiszem még a büntetőjogban teljesen járatlan ember számára is furcsa, hogy egy fiatal fiú hogyan kaphatott másodfokon három évet. Mert hiszen nem történt több, mint hogy megpróbált átlogni Magyarországról Jugoszlávián keresztül Nyugat-Európába. Három éve tolvajok vagy akár rablók kaphattak. Fájdalmas szembenéznem azzal a feltételezésemmel, hogy az én konok, kommunista apám, ahogy mostanában mondani szokták, meg akart rendszabályozni. Ez nem csak azért fájt, mert igazságtalannak éreztem ezt a büntetést, de azért is, mert az apám miatt egy olyan világba kerültem, ahová egyáltalán nem vágytam. Védelmére mondom, hogy ő olyan kemény próbált velem lenni, mint saját magával. Szerintem az az ember képes nevelési célzattal börtönbe juttatni a fiát, aki otthon a fürdőszobában egy kiégetett kanálnyéllel kivágja a kezéből a szemölcsöt. Ez persze csak én gondolom. Eszembe se jutott, hogy ezt vele megbeszéljem. Gabi két évvel később 1981-ben szabadult kedvezménnyel, amit még én intéztem neki a sok dicsérettel. A barátságunk megmaradt annak ellenére, hogy én egyáltalán nem tartottam magam bűnözőnek. Az, hogy szabadulni akartam az országból, szerintem nem volt bűn. Van valami, amiről drobilítssal kapcsolatban Radnai nem szívesen beszél, ez az ő köreiben igen kényes téma. Az alvilágban az egyik legfontosabb mondhatni életbevágó kérdés az, ki van zer. 2000 valahányban tudtam meg, hogy Gabit annak idején az élettársa Erika miatt beszervezték. A barátnője aféle konzumhölgyként a termálhotelben hajtott, és mint a szakmájában mindenki, ő is az állambiztonságnak dolgozott. Ha jött egy külföldi küldöttség, akkor részt kellett vennie a szórakoztatásukban, mindegyiküket az állam fizette. Egy székely Anna Mária nevű híres konzumnő volt a főszervező. Ő válogatta ki a fiatal, szép, általában több nyelven beszélő lányokat, akiket aztán különböző szállodákba telepítettek. Amikor Adnai 1979-ben szabadult, még nem olyan idők jártak, hogy az ember szabadon jön-megy. Muszáj volt munkahelyet találni, mert ahogy akkor mondták, közveszélyes munkakerülésért elvitték az embert. Annak, aki börtönből szabadult, nem volt könnyű elhelyezkedni, mert a munka könyvében lyuk volt. És hát minden személyzet is feltette a kérdést, hogy amikor éppen nem dolgozott, hol volt. Nyilván börtönben. Rodnait a bátyja beajánlotta egy TS mellék üzemágába. Ez egy igazi, a rendszerre jellemző intézmény volt. Az állami vállalatok rugalmatlanul működtek, alacsony volt a termelékenység, óriási hiány volt, különösen a szolgáltatásokban. Ezt az űrt kihasználva hozták létre a termelő szövetkezetek az úgynevezett melléküzemágakat. Radnai a sátoralja új hely melletti Mikó házi ts hez került, pontosabban annak Budapesten működő melléküzemágához. Lényegében arról volt szó, hogy az anyavállalat TS létrehozta a maga kis vállalkozását. Elvárta, hogy Évi 15-17 százalék nyereséget hozzon, ami azon felül volt, azon osztoztak a melléküzemág alkalmazottai. Szinte szabad kezet adtak. Nekünk kellett megtalálni a megrendelőt, aztán legyártani azt, amit megfizettek. Én láttam a lehetőségeket, megkerestem a régi iskolatársakat, akik akkor már pozícióban voltak. Emlékszem, hogy lomtalanítással, szállítással kezdtünk. Az ágazatvezető értékelte az igyekezetemet, és kinevezett részlegvezetőnek. Hamar átláttam a rendszert, és azt kell mondanom, hogy mindenki jól járt. Visszacsepegtettem egy kis pénzt mindenhová. Megoldottuk a sitlerakú jegyeket, az üzemanyag jegyeket. Bőve jutott a sofőröknek, nekem és a kollégáimnak. De jól járt a TS is, sőt még az állam is, mert olyan feladatokat oldottunk meg, amiket az akkori viszonyok között az állam sem tudott. Ezt csináltam négy-öt hónapig. Aztán találkoztam egy ismerősömmel, aki egy másik GMK-nál dolgozott. Óriási pénz volt a műanyagban, így aztán megdumáltam a TS elnökkel, hogy mi is belevágunk. A lényeg az volt, hogy a műanyag fröccsöntők otthon dolgoztak, de a TS számlázott, aztán fizetett. Rengeteg munkát szereztem, és rengeteget kerestem. Mondok egy apró példát. Ahhoz, hogy a műanyag fröccsöntől dolgozni tudjon, úgynevezett szerszám, vagy nevezzük sablonnak kellett. Ezt megrendeltem a szerszám készítőtől, hogy mondjak egy számot, 80 ezerért. Aztán a TS-szel kifizettettem 170 ezret, és a különbözet az enyém volt. Ebből persze visszaosztottam egy-két embernek, de így is rengeteg maradt. Egész jól összejöttem például Demiánnal. Ő mondta nekem, Laciám, te nem tudsz annyi szar gyártani nekem, hogy el ne tudnám adni. Emlékszem, a legnagyobb sikere egy műanyag torpedó játéknak volt. Abból a skálában pillanatok alatt eladtak vagy húsz A TS mellett kerestünk más elfoglaltságot is. Próbálkoztunk mi mindennel, amit pénzt hozott. 1981-82 körül egy barátommal lejártunk a Pécs-től 10 km-re délre fekvő Mária gyűdre. Ez már mediterrán jellegű hely. Magyarországon ott a legtöbb a napsütés. Emiatt az adottság miatt az országban ott éret be először a zöld borsó. Abban az időben az Áfész, állami felvásárló és értékesítő szövetkezet kilónként 8 forintot kínált a termelőnek. Mi adtunk érte 10 forintot. Teherautóval felhoztuk a Bosnyák téri nagybani piacra, és eladtuk 30-ért. Az más kérdés, hogy aztán a kereskedő már 60 forintért árulta, de két hét alatt meg tudtunk keresni 200 forintot. Egy zsiguli akkor tájt 100 került. Mellette persze ment a TSS es melléküzemág is. Volt, hogy 100 bedolgozóval működtem együtt. Csináltunk más üzleteket is, a kis határforgalom például jó lehetőségeket kínált. A nyugati határnál sokkal olcsóbban lehetett kapni dobozos sört, meg legújjátékot. Egy zsiguliba befért 2500 dobozos sör. Dobozonként kerestünk 5 forintot, ami egy fuvarnál 12500 forintot hozott. 1987-ben Mikó háza már döglődött, ezért 1989-ben átmentünk a Sasat TS egyik melléküzemágához. Az elnöki tanács elnökének a fia, Béla volt az ágazatvezető. Ha nem lett volna piás, rengeteg pénzt kerestünk volna. Mondtam Béla, nyugaton minden nagyváros szélén, ahol az autópályák becsatlakoznak, ott vannak a nagy bevásárló központok. Mondtam neki, hogy a budaörsi benzinkútnál jó nagy földet lehetne megvenni 3-4 millióért. Simán tovább tudtam volna adni 50-ért. Béla nem lépett semmit. Úgyhogy ebből a bizniszből kimaradtam. Be is sokaltam, és akkor csináltam meg a kontikárt. Ma már szinte hihetetlen, de a 80-as években hosszú éveket kellett várni, hogy a Merkurnál a magyar állampolgár megvehessen egy Ladát vagy egy várburgot. Ha megelégedett a használt autóval, ahhoz Angyalföldön a Röppentyű utcában az állami autó telepei juthatott hozzá. Ott leadott állami autókat lehetett vásárolni utányosáron. Az üzlet úgy működött, hogy reggel hétkor kinyitották a kaput, az emberek rohantak, és aki először tette a kocsira a személyi igazolványát, az vihette el. Ezt a rendszert továbbfejlesztették úgy, hogy mindenki rátehette a személyi a kocsira, aztán sorsoltak. Az volt a nyertes, aki a sok fehér labda közül a feketét húzta ki. Voltak persze trükkök, aki közel volt a tűzhöz, tudta, hogy a fekete labdát egy kicsit felfűtötték. Ovdi the record. Annak idején a heti hetesben azza azzal cukkoltak, hogy mennyi mindennel foglalkoztam. Középiskolásként öntödében dolgoztam, aztán szedtem krumplit, voltam garázsmester, taxisofőr, gépkocsi oktató, művezető, és amíg újságíró nem lettem, emlékeim szerint abból volt plusz pénzem, hogy a gaszti pusó tisztító géppel pucoltam a váci utat. Magát hallgatva arra gondoltam, hogy nem egy életre való fickó voltam, hanem ügye fogyott balfasz. Tulajdonképpen azt kérdezi tőlem, hogy miért nem dolgoztam úgy, és annyit, mint ön. Hát azért nem drága havasúr, mert abból nem lehet megélni. Magának akár taxizott, akár oktatott, akár garázsmester volt, mindig volt főnöke. Nyilván voltak vágyai, amiket aztán abból a pénzből tudott kielégíteni, amit a szorgalmas munkájával megkeresett. Én viszont már 14-16 évesen rájöttem arra, hogy az is munka, ha összehasonlítom az árakat a műszaki bizományiban meg az ecserin, és a különbséget zsebre teszem. Ha az osztályban egy srác külföldről kapott egy farmert, nekem biztosan nem vették volna meg a szüleim, viszont a farmerre nekem is szükségem volt, és az bizony nekem kellett kifizetnem. Aztán arra is rájöttem, hogy mennyivel kifizetődőbb, ha én irányítok másokat, én szerzem az üzleteket, és aztán a mások munkájából én magam is részesedek. Mondok egy példát, amit a feleségem szokott emlegetni. Egy haverom megbízásából egy hétig csiszoltam parkettát. A második héten már én vállaltam fel a munkát, és a megbízásomból ketten csiszolták a parkettát. Na ehhez nem volt magának esze. Az önmentalitása az én családomra is jellemző, tehát nem genetikusan örököltem ezt a képességet. De mondjam azt, hogy mégiscsak így születtem. Egyébként pedig ne sajnáltassa magát, mert azért még annyit én is tudok, hogy alapított néhány céget, és elég jó pénzt keresett az oktatással meg a könyvírással. Az más kérdés, hogy én egy kicsivel többet, de meg is fizettem az árát.